Bai, uh, gure ekipa berritua izan da, uh, ehrenmatek uh, segitzen du, hor eh, dean, hor uh, uh, jende berri xarzen dira gure listan, hori importanta da, eh, gure herria azken urteutan, uh, Uh, Haunditu da, uh, beste behar batzu uh, badira uh, eta horiek kontutan hartu behar dira, jenderatzu jindira hiribururat bizitzeat eta horiek sartu dira uh, gure, gure listan, jadanik engaiatuak ziren, haniz, uh, asoziazionetan, eskoletan, komerzio, komerzioetan. Ordean, argangura guziek hartu nahi ditugu, ordean, lista zabela, eh, eraiki dugu, jendean gaiatu uh, atzuekin. Zerg dira, Iribururen egonkak erjanduzu gaztietzen den energia da, demografia ere igotzen dena, zer dira jonkak zuretzat? Bai hartzio, sartzen uh, nahi ginen, egerteko, ege ordean jendek giten ziren Iribururat eta ongi barimaziren hor egoiten ziren. Eta azken urte horretan, uh, bon, eraikuntza birriak izan dira, jende uh, gaztea goatzu jindira horrekin. Hortean hor txipiak uh, kopodua anitz eh, eh, emendatu da, ordean behar berriak badira eh, dudarik gabe, eta mek badituzte haurek, gaztiak, eguneko eh, berroita hamarrez, eh, ig igo dira hilu urte ziren haurrak, ordean hori ordea, uh, argarria da, eta kontutan hartu behar da, eta gaztiak ere, eh, amasai urte hartu diren gaztiak, orde, E honeko hogoiez zenandatu dira ahala beharrak badira hore kontutan absoluki kontutan hartu behar euh, ditugu. Gure herria gazezen haida ber zuen ere berribertsoen eta goe ekipak berri horiek kontutan hartu behar ditu. Benentuko, zer jena bakarazizte, 2008 eh, bezala, zer jen nahi du, ez da oposiziorik iriburun dena ongidoa eta denak zuen alde dira? Ez utpentsatzen denak uh, alde direra eta be berrik, eh, berrik. Uh, ez dakit horreinu uh, uh, listeik izahinden, uh, ez dakit jende uh, guziak uh, ados diren, konten uh, diren, ikusiko dugu gukasteko kanpaina eginen dugu. Hendik ez dakit uh, listeik izahinden, mena uh, berdin, uh, bi lista barima dira kanpaina uh, berdina eginen dut. Jenden ikustat joan, elgarrikin joan egida, goe programain egustat, mena sustut jenden entzuteat. Azken galdera euskara hizkuntza, hemen zertan da, zer eskola gutien entzuten zen guai hartzio. eta azken urtetan indaaba egin dugu bai eskoletan eh, eskola izan dain. Hiru Hirukotan eskola bada talde publiko batian baztekietan eskola libroan eta eta hametza ikastolan. Orean hor hala gazeak hiriburun eskola entzuten alda da eskoletan eta horrek ikasten dute eta hori bizik portatata da, gero badira ninitza asozioune ere. Eh, Kusi dugu pastolararekin dela de, de bi urte, hameka egun itendu uh, eskuararen alde uh, hiriburun, uh, leku le, le baten rapatzeko, usteko eta, eta hori sustatu berda.